Det är torsdagen den 23 maj när vi spelar in det här programmet. Du brukar ju normalt släppa programmet på fredagar eller lördagar. Så det kan ju mycket väl ha hänt någonting mer- efter då vi har spelat in det här Vi har talat självklart om upploppen Som sker i Stockholm Det kommer vi som så många andra Så kommer även vi att prata om det idag Vi kommer lägga mycket fokus på det Och sen har vi ett par andra ämnen Som vi ska prata om bland annat Avrättade och skrek Alla och Akbar Och sköt sig på grund av folkutbyte Jag får se om vi kommer in på något annat Men det är så programmet ser ut så sitt kvar Och vi är tillbaka snart Det finns mycket att prata om det här och jag tänkte att vi skulle börja prata om det första här och det är Stockholmspolisen ber om hjälp. Det står så här att polisen ber allmänheten om hjälp med identifieringen av gärningsmän i Husby. Man planerar också att begära hjälp av fler poliser från andra delar av landet. Slut citat. Eh, mina herrar, då vill jag mm. fråga er varför måste man be om hjälp med identifiering. Varför när man ser den här massan av människor varför stormar man inte bara dit och tar varenda jävel på plats? Det beror troligen på rädsla för konsekvenser. Jag läste en polis som sa att ute i, jag tror det var Botkyrka han sa, där plockade man inte in en person som till exempel kör utan kökort för de är rädda för kravaller. Det gör man ju i lite mer civiliserade orter. Så att polisen är helt enkelt rädda. Och det är väl inte så konstigt för de har ju alla emot sig känns det som. De har ju pressen emot sig och de har ju till och med politikerna emot sig. så fort polisen tar i någon så blir det ett evigt bölande om övervåld. Men på ett personligt plan, alltså rädda för sig. Alltså, Nej alltså rädda för kompetens. Ja men sin egen säkerhet behöver de knappast vara för att kravallpolisen brukar väl ofta ha både hjälmar och inte allt för sällan eh, någon, någon form av mask som döljer ansikte också. Jo, jo, jo, förvisso, men, men de är väl rädda på att få skit helt enkelt. Och, och visst, jag kan väl förstå när man säger att de plockar in folk och det innebär att tolv bilar mer brinner. Det kanske är tråkigt, men, men så här måste det ju vara. Du får väl brinna 12 tolv bilar till. Så plockar man dem också. Vi kan ju inte låta de här jävla huliganerna styra på det här sättet. Det är inte tid för dialog. Det är inte tid för någonting sånt. Och jag tror i dagsläget, om det är två gripna eller någonting efter tre dagars ganska vilda kravaller är det tre personer gripna. Jag tror under Göteborgs kravallerna så grep man typ 400 pers första dagen. Vad har förändrats då? Varför är det inte likadant? Är det så att det är invandrare det gäller nu? Jag, säga, mm, eller? jag tror det är mycket det. Mycket det. Att det är en, alla vet ju mer eller mindre att det här är bara invandrarkids. kids. Medan i Göteborgs var det ju, var det ju mera bara huliganer som är. Vänsterextremister, ja. Ah, ja, precis. Och, och säkert mycket invandrare också. Ja, och så är det väl, tycker jag, något slags konstigt utslag av att, att det här är egentligen på något sätt polisens fel går i mycket snacket. Så att det, det, ja, det, det sköts ju ihjäl den här 16-åriga mannen och man, man skyller lite på det. Och, och media är ju, de, de gapar ju om att det, ska, det, det, här, det här beror på utanförskap och det här beror på bostad. Och liksom förminska de här ungdomarna, att de inte ens, de är som barn som inte kan ta hand om sig själva på något sätt. Man utkräver inget ansvar för de här kidsen. Generella synen på alla invandrare i andra ord Ja men precis, det är ju riktigt gammal hederlig rasism Alltså måste jag säga För att resonera om så här kring fotbollshuliganer till exempel Det gör man ju givetvis inte Att de kanske är frustrerade för att de har sett sitt favoritlag förlora Det är ju klart de är superfrustrerade Men där är det ju ingen som snackar om att man ska liksom prata med dem Utan det är ju bara hårdhandskarna på direkt Med all rätt Det finns plats för, finns plats för dialog och sådär Men det här är inte tiden, så här gör man inte det här måste bara straffas stenhårt. Plocka in alla som är ute på gatan vid den här tiden. Men det finns ingen anledning att vara där. Är man ute är man skyldig. Givetvis inte skyldig till något brott. Men man får acceptera att man kan bli haffad och man kan bli slagen med batong. Annars är det bara att gå hem. Man behöver inte vara ute överhuvudtaget. Mm. Uh, och det, jag tycker det är obehagligt. För jag tänker att ju mer polisen mesar sig. Desto mer känner de här ungdomarna att de har gatan under kontroll. Desto värre blir det ju. Men jag tänker på det. Hur de kan egentligen använda mm. det av den här 69-åringen. Som ursäkt så att säga. Till att göra det här. För att om svensk polis skjuter en person. Mm. Då har den personen gjort något riktigt, riktigt dumt. Mm. För att det sker inte. Bara sådär. Nej. Det var väl någon invandrare som jag såg på något klipp som sa att eh, egentligen så skiter ju folk i den här 69-åringen. Ja, det är bara en ursäkt ja. för att få hålla på så här. Och han kille, jag vet inte om vi såg samma intervju men jag såg två, det var två invandrare som blev intervjuade och jag tyckte de var jävligt bra för de, de sa ju även det här att eh, visst det är inte så kul att polisen visiterar den kanske framför ens mammas kompisar och sådär och det kan jag förstå och invandrare är säkert utsatta för mer polisvisitering men det beror ju på att invandrare är så mycket mer inblandade i brott det finns ju inget annat sätt att lösa detta. Och det finns ju trots allt ett visst utanförskap. Jag menar, det kan man ju inte komma undan men det spelar ingen roll för det utanförskapet är så marginellt och så lätt att göra någonting åt. Det är bara att gå i skolan liksom, och, och plugga eller skaffa sig ett jobb. Det kan, det kan de också göra. Eh, men som du säger, de, de här invandrarkidsen sa ju det. Att det handlar ju i grund och botten om att man är helt orädd för polisen. Men det är kul. Det är kul. Jag har också varit ung och stökig. Det är kul att vara jagad polisen. Det är ju spännande det är adrenalin och så. Här. man känner en gruppkänsla. Och det, det är helt enkelt ett sätt att underhålla sig. Men det är ett sätt att underhålla sig som inte är acceptabelt. Som måste stoppas. Tycker Jakob att det är någon slags underhållning att hålla på så. <skratt> Brukar du dra runt i eh, eh, området och göra längre, bränna bilar och sånt där? <skratt> <skratt> Nej. Nej. Nej. Det är, nej det liksom jag vet inte vad det, det kanske är en generationsskillnad. Vi, vi, vi, vi var väl inte så initiativrika kan jag tänka mig. vi, vi gjorde väl eh, ja vänster... vänster ja. nej men, alla, ja, men hur som helst vad jag skulle vilja säga det är ju Alltså, her, symptomen här på alltihop... Ja, men det här ursäkten med den här... Eh, var det? 70-åriga... 60 Ja, eh, okej. Okay. Eller macheta var det ju från början. Nu har det plötsligt gått ner till en kniv, men okej. Okay. Eh, alltså, det, det, det är ju ett vanligt svepskäl. Men jag tycker man ser här nu, framförallt media avslöja sig som det vänstervridna media vi har. Jag tycker eh, alltså de här rapporteringarna som jag har haft i, i, nu de här sista dagarna alltså, det känns verkligen att ja, man befinner sig inte i Sverige det är som i DDR alltså Allt alltihop är till lagt. Och naturligtvis allt skit mot polisen det är det vanliga och det är just att vänstern fortfarande har tolkningsföreträde inte minst mm. i media. Och alltså bara för att då ta en sak här i taget att det, det, det vanligaste argumentet vi får höra att ja, men det är så det, det är fattigdom och och, och du vet klass, de här klassmotsättningarna och sånt där, så, så du får höra va jaha, men eh, anta, anta då att vi inte hade haft den här invandringen eh, och att Husby och allmänna ställena hade befolkats av svensk eh, vanliga svenska jobbare då eh, jaha, men då skulle vi i alla fall ha eh, den här situationen då med, med brända bilar och, och, och ja, men, men, då, men det, enligt, enligt deras logik. Ja, alltså, men det, he, hela ja. grejen är ju att när, när jag diskuterar om det här, för det här är ett ett även bland människor jag pratar med på jobbet som inte är politiskt intresserade egentligen eller insatta men, och absolut inte när det gäller invandringspolitik men det här är ju någonting som har fått dem att reagera och det som jag säger till dem att så här har det aldrig varit fru. Då ska jag ta ett lysande exempel för dig som jag faktiskt är inne med just när du drar upp detta. Och då kan vi gå, i så fall gå tillbaka till den här kvällen, fredagskvällen, eh, 29 februari 1986. För att före den så hette det så också att det kan... Aldrig hända, det händer på andra håll i världen. Att, eh, att kanske en president eller ett lands ledare kan bli öppet mördad. Eh, men det kan aldrig hända i Sverige. Det hände den eh, 29 februari 1986 då alltså Sveriges statsminister Olof Palme sköts på öppen gata. Det mm. som aldrig kunde hända i Sverige. Och eh, självklart, och här ska jag vilja säga... Grunden om man säger till hela det här mångkulturella projektet eh, som man livrar för. Och det är ju det att man utgår ifrån eh, oss egentligen. Att eh, visst vi, vi kan plocka in folk från alla möjliga olika kulturer. För att vi är ju alla människor. Vi är ju alla lika. Och någonstans i botten. De är som oss. De är som oss. Man vill ju inte erkänna att du har kulturella skillnader. Eh, och jag menar en sån här sak. Vilket som händer att. Eh, <hör> när de går ut och tänder på bilar. Och naturligtvis. Bara det. Det händer ju just i invandrartvätta områden. Och man kan ju utgå ifrån att ägarna till de här bilarna. Ja, det är ju själva invandrare, ja, kanske alltså bland deras egna då som drabbas i första hand. Visst är det så. Men det man har missat, det är ju faktiskt att just om man säger helt eh, kulturella synsätt i Mellanöstern, den är i arabländerna, du har ju alltså en klankultur som ju alltså för oss här uppe är helt främmande. Och som vi har sett, jag menar vi har ju sett eh, hedersmord till exempel. Mm. För jag menar hedersmord har ju aldrig hänt i Sverige eh, förut. Det hände inte på 1900-talet om man säger mm, ens nej, i, i större ut, utsträckning. Det kunde inte heller hända här. Och, men hur kan det hända? Hur, hur, hur, hur kan man till och med mörda sina egna döttrar? Det är ju alltså mm. helt främmande eh, i, i vårt synsätt. Men Alltså det är ju faktiskt så att vi är olika. Vi är helt olika. Och det, det, det fungerar inte. Det har man inte tagit med i beräkningen. Och därför står man där då liksom helt handfall. Mm. Mm. Men sen skulle jag vilja en annan sak så att jag inte glömmer någonting här. <kör> och eh, jag tänker på att Konrad eh, du var ju inne i och nämnde de här Göteborgskravallerna. Mm. Eh, 01. Och på tal om just polisens agerande här. Och eh, eh, jag menar det här sista som eh, Länsman du nämnde här. att eh, Någonting om att eh, polisen vädjar om hjälp. Var det inte så? Mm. Någonting där alltså. <laughs> alltså det här är ju rent löjligt. Eh, för jag, jag, jag tvivlar inte för en sekund på att visst poliserna. De, de, de kan fixa det här. Och absolut, ingen skugga ska ju falla över om man ser enskilda eh, po polismän som är ute på fältet. Tvärtom. De, de, jag menar, hatten av för allihopa. De, för, för, för de gör ett enastående ja, ja, jobb. Det, det, det. Och, ja då. Men, däremot vad, vad, vad vi ska rikta in oss, det är till deras chefer. Eller för att tala i klarspråk polytrucker. Mm. För det är de som går ut och säger det att ja, ni ska använda dialog. Hur man nu kan föra en dialog när du, när du har en massa stora stenar emot ja. sig, det är ju en... och här vill jag då ta, som ett exempel komma till Göteborgs För här hade vi, alltså de här ut med dessa förbannade eh, polytrucker och in med sådana som då, alltså dåvarande polismästaren i Göteborg, han hette ju Håkan Jaldung Och det var ju han som alltså gav ord om att spära av då eh, Vittfälska gymnasiet. Och det kommer ni ihåg, det varit ju ett enormt mm, mm, hallå mm. I, i media. Och han vart ju till och med åtalad mm. eh, för eh, vad var det? Olaga frihetsberövande. Alltså åtalad mm. för att han sköt sitt jobb det vi skattebetalare kräver det, det, det, som vi betalar för och mm. kräver av att de ska göra han ble, tack och lov han blev ju friad i högsta instans men jag skulle vilja säga jag vet inte vad Jaldung sysslar med idag han är ju inte, väl inte längre polismästare men jag säger så här det är sådana som Jaldung det är sådana som måste eh, komma in och ja, hur ska, hur ska vi gå vidare då? Ja, naturligtvis att polisen, de ska självfallet ha fria händer. Den här veckan så har ju bland annat två Sverigedemokrater, Kent Ekerot och eh, Richard Jomtsov skrivit om, om det här. Och eh, jag kan ju citera, de har ju alltså tre steg här. Och det är väldigt intressant, det står så här steg ett. Polisen har den utbildning och utrustning som krävs för att stävja dessa upplopp. Anledningen till att eh, inte så sker är att det från politiskt håll saknas en vilja eller mod att tillåta det. De enskilda poliserna som får slita för att lappa ihop det mångkulturella kaoset vill dock inget hellre. Så låt dem, låt dem använda det hårda tag som krävs. Det var steg mm. ett. Sen kommer steg två. Och här kommer det nu. Inför tillfälliga och geografiskt begränsade utegångsförbud och undantagstillstånd. Hörde ni det där sista? Mm. Undantagstillstånd. Mm. Det som därefter vistas utomhus i området kan därmed omhändertas av polisen när det anser det vara behövligt. Individer som kastar sten, elbomber eller dyrigt ska oskaldiggöras genom att till exempel tillåta användning av gummikulor, tårgas och vattenkanoner. Steg tre också. Alla det som frihetsberövas, vilket ska ske omgående, ska försättas med handfängsel och placeras i bussar. Därefter ska det förflyttas till häkte för vidare behandling icke-svenska medborgare ska dessutom prövas för utvisning. Ja, slut på citat ska jag säga. Det är alltså Kent Ekerot och Rickard Jones -oftware. Jo, ja, det, här är, det här är så självklart egentligen och det här vet jag många har reagerat på det här låter så extremt. Visst eh, ja det, det är ju extremt i svenska måttmätt men jag menar i, i en liksom samhällsbevarande funktion som polisen ändå ska ha där vi ska förhindra sånt här är det ju inget att snacka om och jag kan inte förstå varför polisen bara verkar ha antingen batong eller skjuta folk. Det finns ja. ingenting däremellan. Varför har vi inte tårgas? Varför har vi inte gummikulor? Varför Precis. har vi inte vattenkanoner? Det måste ja. finnas en anledning till Just. detta. Men jag kan inte tänka mig jo, det. Jo, det finns en anledning till detta. Ja, vad är, är det? Flum 68. Jo, jo. Men, men jag menar, där, det innebär att de skjuter ju folk istället för att skjuta dem med gummikulor. ja. Ja, det, det, det är så det, jag menar jag, jag, jag kommer ihåg för att, att och, ja, speciellt de här åren på 70-talet och 60 eller 60 talet där, då då det var en massa såna här demonstrationer och allt vad det var. och eh, visst alltså polisen ute i Europa där ägde de de gick fram med vattenkanoner och, och mm och öster på där och redan då oh, det tjafsade så mycket att oj, oj, oj hur kan man använda sånt vattenkanoner? så det ja, har ju varit vatten. ja visst, så, så, oh, ja, det har varit bandlyst i många år här så det är det, det, det, det. om jag får hoppa in och säga det att återigen jag pratar ju med, med folk på jobb och så sådär återigen sådana personer som är väldigt för invandring och, och så vidare vet du vad jag fick för i, eller vad de Kom och bör, börjar prata om då Nej Man kanske borde se över den här lagen Som säger att, eh, att Militär inte får mm. eh, ja, Jobba på svensk mark så att säga ja. De tycker till och med Att man kanske borde ta in militären I de här mm. områdena Och då med eh, vattenkanoner Gummikuler och så vidare Och det ja. vore väl inte helt dumt Och som de säger att det går ju inte att jämföra med det som hände då för länge sedan när personen som blev skjuten av misstag och dog eh, då för att dagens militär är ju mycket mer utbildad. Mm. Hör nu. De, kan, de kan ju det här och varför e inte ja. använda dem till mm. det här? Hör nu eh, med risk för att eh, upprepa mig för jag vet att det här har vi pratat om förut och särskilt när vi har varit inne på det här med vårt försvar. Men jag säger det igen för det tål att upprepas. Och det är så här. Vi måste ha ett starkt försvar. Kanske inte för att, så att säga, skydda gränsen mot någon yttre fiende. Att ryssen skulle komma eller något sånt. Det är inte den situationen är aktuell idag. För, men militären den behövs för det, det hotet, det är det inre hotet mm. jag vet att jag är tjatig nu, jag har upprepat, jag har sagt det här tidigare, men jag kommer att säga det igen, jag säger det nu jag, och det, alltså, ja men om, om jag får på in och säga det, Föreställ dig den här situationen att de här upploppen de fortsätter, de fortsätter vilket de kommer att göra ja, ja, men, det... ja men om de fortsätter då vad skulle, vad, när då de här stackars ungdomarna och vuxna och barnen, i de här utanförskapsområdena. De sätter igång någonting, hoppas på att polisen ska komma. Plötsligt så rullar militären in. Vad skulle, hur skulle de reagera då? Jag tror de skulle bara sluta direkt. Ja, ja, alltså. Självklart. Skulle det vara slut? Det är samma om som har gummikuller. Gummikuller ja, bara skjuta folk på benen, det är ju svinont, För det här är inga jag pratade med en kompis om det här idag säger ett upplopp i liksom, Irak någonstans, där de verkligen kämpar mot staten det är ju lite mer hårda killar som gör det här av en anledning, det här är ju bara bortskämda skitungar, alltså blöt ner dem en brandslang bara så kommer de åka hem och böla men ju... ja, jag, jag kan säga så här ja eh, eh, skitungar ja, jag... alltså grejen är så här helt klart, jag tror också att det här är organiserat Därför att i de här områdena och överallt så har du ju eh, framförallt, det är ju verkliga, riktiga toppområden för eh, alltså de här riktiga eh, islamisterna. De här som överhuvudtaget inte borde finnas här. Eh, jag vet inte, moskéer och så vidare. Där alltså de här, alltså, jag vet de här ungdomarna, och, det, och, och vi ska ju komma ihåg en sak, att det här är ju grabbar. Jag kan inte, det är, inga, det är inga tjejer som är ute i det här. Utan det är ju mestadels mesta killar va. Tje, tjejerna de vet vi de, de, de, de hålls ju i hemmet. Och grabbarna liksom eh, då och i den åldern. Och, jag menar man är ute och man söker förebilder. Och där kommer de här islamisterna. Och de har, eh, och, och, och, de har ju ett väldigt starkt inflytande. Helt klart att. Alltså bakom det här, det är inte, ja, det är inte så mycket, att un, ungdomarna håller på och man, man, man vill få det här till att, eh, så att säga, precis som det skulle vara eh, ungdomskravaller typ. Ja i så fall, jag kan, en parallell som jag eh, höll på att se, jag, jag var inte där när det hände, jag, eh, eh, men ja nästan i alla fall. Och, och som, som var en mycket stor händelse på den tiden. Det var sommaren 1965 inne i Hötorg City. Det så kallade modskravallerna. Ja, ja, där är eh, det. <här> eh, jag kände, jag hade kompisar som var där inne. Ja. Och eh, alltså, eh, visst, det var en Väldigt stor händelse som eh, tog upp alla första sidor i tidningarna Och, och, och så mycket ut i, i nyheterna och så där. Men alltså vad det handlade om det, Alltså det var ju visst Eh, det pangades lite rutor och, och, och lite sådana där grejer och det var ju naturligtvis mycket fylla och, och, och droger och allting eh, för, för grejen eh, alltihopa så alltså började det, det var ju alltså att inne där vid Hötorby konserthustrappan så satt ju mycket av, av, av de här ungdomarna då liksom långhåriga vet du, med, med, med militärjackor och, och sånt som de hade då och, och, så, där. och så uppstod det eh, något, något, något gruff där och och tydligen så kom poliserna dit och alla käftar mot polisen och så, och, och, och, och så blev det lite stökigt där inne och jag tror två nätter och sånt där. Men jag menar, det som hände då, alltså, och där, det var ju liksom ingen, i, i, i, ingen motiv. Det, det, det kan man säga, det var ju till en sånt här uh, ungdomligt oförstånd. Mm. Jag vägrar att tro att, även äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, man, man vill försöka vinkla det till att, att äh, kanske att jaha det här är också sån här generations, äh, ungdomarna gör upp upplopp mot det etablerade samhället i det här fallet. Jag tror inte det är så, så enkelt eftersom att här handlar det om helt andra kulturer, helt andra värderingar och alltså för de här islamisterna så är det här fullt allvar på det viset att här eh, få, de har ju en helt annan agenda. Man kan säga att det här är egentligen en slags eh, repetition eller ett, ett sätt att testa gränserna helt enkelt. Framförallt så, så, så gör de ju, de ser ju liksom hur fungerar eh, vårt försvar, alltså hur reagera polisen. Mm. Som till exempel nu eh, jag har ju bevakat också haft på Expressen har ju eh, sänt live tv nu. Eh, de här nätterna och gör, jag gör det förmodligen i natt också säkerligen. Och det lustiga var att jag tror det var igår natt eller det någonting då eh, det är ju för sig var lugnt ute i Husby och eh, fram på åt eh, och sånt där så konstaterade polisen att ja du kommer inte att hända någonting så de ska, bara vill packa ihop för att sticka iväg ja då plötsligt började det brinna va. Vad var det så? Ja, igår tror jag natten till igår eller sånt där. Jag ja nej, men nej, nej, nej ungefär, även liknande saker och jag såg ju också eller jag hörde ju någon de har ju intervjuat några av de här de här huliganerna. och det var ju en som sa också så här att ja, vi leker katt och råtta med polisen. Mm. Och det, ja naturligtvis Alltså, man testar gränserna, man ser. Men jag skulle vilja gå så långt och säga så här faktiskt: Att det här är alltså ett slags, vad ska vi säga? Repetition. Och alltså sätt att se, alltså nu, nu finns de här. Och ja, bland oss dumma, naiva, dumma svenskar, alltså godtroende, och se hur långt kan vi gå hela tiden. Jag menar, fortsättningsvis alltså, det här alltså är repetitionen inför ett jihad. jihad ja, det ordrar jag alltså. Ja. Jag tror ju att mycket här baserar sig på en oerhört genomgående polisförakt som jag kan tänka mig. Ja, men det är klart. De deras Alltså, ja, jo, men det är en ganska, det är en ganska ja. intressant utgångspunkt. Liksom, att man hatar polisen för det första. Och man, upp, man tror Klart. säkert att man är utsatt för någon slags rasism. Och man tror att ja. det faktum att du går där och inte söker jobb och är helt lat. är på något sätt svenskarnas fel. Ja. Och här har vi igen. Här blandas ju en kultur. Nu är säkert många av de här ungdomarna födda i Sverige. Men de har ändå en, en familj som det. antagligen har kommit från liksom ja. kanske Irak och från Håda. Ja, och och där ska krocka då med det, det, med det rosa fluffiga marshmallows Sverige. Ja, det går ju givetvis inte. Nej, nej, nej, nej. Men, men om jag får hoppa in här Och bryta det här lite För att gå vidare då så att vi hinner med De andra punkterna eh, gällande upploppen här också mm. Och prata om Brandmännen, de får vi inte glömma bort heller nej, jag Brand... jag inte... mm. nej Brandmannen trodde aldrig Det skulle hända oss Jag känner en rädsla nu vi är tränade för att släcka bränder. Det fanns inte i min världsbild att någon skulle kasta sten på oss, säger Mattias Lassen. När han, Mattias Lassen kom hem, satt han sig vid datorn, loggade in på Facebook och började att skriva: till dig som kastade stenar på oss i natt, så inleds brevet som inom ett dygn hade delats över 50 000 gånger. Jag tänkte läsa upp det här brevet, och jag måste säga att det var väldigt fint. Och slående skrivet. Alltså det var riktigt bra skrivet. Citat. Jag är här om din pappa behöver hjälp om han krockar med sin bil. Jag hjälper din syster om det börjar brinna i hennes kök. Jag kommer att simma i iskallt vatten för att hjälpa din lillebror om han trillat ur en båt. Även fast det är iskallt i vattnet. Mm. Jag kommer att hjälpa din mormor om hon får hjärtstillestånd. Och jag kommer även att hjälpa dig om du går igenom isen en solig dag i mars. Varför gör du så här mot mig? Jag har Också en familj som vill träffa mig igen, precis som du, slutsitat. Men å andra sidan, attacker mot ja, så att säga, all sån här nyttotrafik, eh, brandmän, ambulans och så vidare. Och för att inte tala om alltså bussförare, det vet vi att det här är inget nytt. Nej. Det här det hände här överallt och just i dessa, ja som vi ska, vi ska vara korrekta då, vad heter det, utanförskapsområden om vi ska vara korrekta nu. Ja då, hur, hur, jag menar hur många busslinjer eh, har inte fått ställas in beroende på stenkastning? Mot bussar alltså var Ja men då måste jag sticka in och säga visst är det rent för jäkligt att det händer bussar ja. men det här är värre. Jag, jag, jag, det är jag, jag, ännu själv. värre för att jag Men vänta, det han skriver ja. Det här, alltså Brantman ja. är då ett ja. av de mest hedersvärda ja. Jobb mm. man kan ja. tänka sig Det är något så fint Man gör ja. så det finns ja. inget like åt det. Ja, det... Snacka om att riskera sitt liv för andra människor och bry sig ja, ja, om ja, ja, andra ja, ja, människor. Ja. Och när man väl står där, är, skillnaden menar jag då, återigen det är klart det är förjävligt när det händer bussar, men bussen kan åka iväg. Ja, Frammannen ja, måste stå ja. där och göra det han ska göra för att säkra området. Ja, ja absolut. Men och då och stå under under såna här omständigheter, för jag menar jag tror alltså om än att de här grabbarna i förorten måste vara pantade bortom Jag vet inte vad Så måste de då ändå veta i alla fall Vad brandkårens jobb är, det är De är inte poliser Och det vet de De kommer bara för att hjälpa var mm. det nu i en hand Ja och... men de bryr sig inte över det. Ja, men det är samma Am ambulansförare och allting sånt där som är där för att hjälpa folk som är skadade. Alltså alla mm. dessa ska se nyttotrafik som so, so, so, so måste in. Och, ja. och en, en, ändå likt förbannat så bombarderas de va? Och jag menar även polisen mm. egentligen. Polisen är ju exakt ja, samma ja, sorts. är ju inte jag får skydda dem från brott. Ja. Det är ju det som är grejen. Och de här Man... fantastiska poliserna. Nu ja. rykten då om att någon hade sagt apa. Ja, ja. Och jag menar, om det nu, nu är det helt obekräftat Men om det så var så Om de stod och skrek de mest fruktansvärda Rasistiska ja. grejerna Medan de får gatsten på sig ja. Who the fuck cares liksom. De är på ja, väg att bli dödade ja, men det, det, Och det här tas upp i media Som någon form av Alltså 50 ungdomar står och kastar gatsten på en polis Och fokus blir att han eventuellt kan ha sagt Ja i detta i detta DDR-media så är det inte alls ja, Och polisen tvingas gå ut och be om ursäkt Jag, menar, jag skulle vilja ha en ja, polischef ja. som bara säger så här: Vet du vad journalistjävel, vi bryr oss inte Nu är det krig liksom Händer det någonting imorgon så kommer vi Och vi kommer liksom, vi bryr oss inte längre Nu jävlar ska det slåss Och ni som inte vill bli slagna, ni kan stanna inne Nej det är alltså polischef som jag sa till, polischef, säger sann, politrucker, det är mm. vad de är. Och de men, ska ut. Och jag men det, hoppas att de här det. poliserna får ett, förlåt, men jag hoppas ju de här poliserna får ett jävla stöd som inte vi märker. Att de har en bra kåranda liksom, att de får många ja klappar på axeln. Oh ja, jag ja. har ju skrivit till dem och flera av har säkert skrivit att ni är ett fantastiskt jobb liksom, ni är bäst. Vi skickar, ni är och, och just nu vi som sitter här vi, och pratar, vi, vi, mm. vi skickar våra tankar till er. ja. Alltså Snicka, riktiga gäster, ja, det är sällan Det finns ja. riktiga. Det riktiga hjältar men... stor heder och tack Och om inte annat, då inte bara strejka Det tänker man nästan att man själv hade gjort bara, Nej jag utsätter mig inte för det här livsfarliga situationen Om jag bara ska få skit ja, Alltså, alltså jag, kan, jag, jag kan säga så här Att jag inte, inte vet Att jag har på polisen Även jag har haft kontakt med dem Men jag har själv varit väktare mm. Så att Jag vet och väktarna och gilla ut igår. Visst, de fick ju kalla på förstärkning. Och nu måste ju polisen skydda väktarna. Jag skulle inte, alltså jag, alltså jag säger, det är, det är länge jag är borta ifrån det. Jag är borta ifrån det, men jag säger det. Jag skulle inte att vilja vara väktare idag. Nej. Jag menar, jag, jag vågar inte tänka tanken. Jag vågar inte tänka, för jag menar, visst, jag är man var ute på en massa konstiga jobb och så där vidare mörkredd får man ju inte vara och, och, och, och, och, och så där men visst i, i, i, i vissa lägen kunde man känna sig osäker och så vidare och jag menar då ska jag inte prata om det jag var med om, för det är ingenting att prata om det är rena, nej, det är rena smörjobbet men jag mm. menar alltså som till exempel de här ja, väktarna som, ja, så, så, så som jag attackerades nu Mm. Av dem. Jag vågar inte tänka på det Åh oh, igen alltså att, att Den här fantastiska självkontrollen då, för att, jag menar, det är ju inte, Om vi nu säger att någon sa apa Jag menar att de inte säger mer ah, Tänker tänker men... tänk den frustrationen Och behöva stå och ta yes, det Men vad kan vi säga om det här Deja vu Det är samma visa varenda gång vad var det förut när det var upplopp? Var varannan dag, hela tiden i Malmö i Rosengård. Mm. Mm. Jo, det var apejävel. Det, mm. det, det var det fokuset på. Som. Ja. Det var det enda som spelade någon roll. Jag menar, det är ju inte helt omöjligt att det kan vara någon polis som sitter och lyssnar på det här. För jag menar, jag är ju helt övertygad om att många poliser... Tycker inte om hur det är idag, och tycker mm. inte om att bli bakbundna av politiker, och gillar inte att bli kallad Sven, Snut och vad fan, Aina och Men, allt äh, vad det nu är, varenda dag. Liksom, jag kan ju bara stämma. in Det var någon jag läste någonstans som hade skrivit att man borde nästan åka och lämna blommor till de här poliserna, eller åtminstone till polistation eh, eller någonting. Det vore ju en fin gest, kan Absolut. man tycka. Ja. Då. ja. Men vi var inne och pratade lite om det här med Sverigedemokraterna också. Mm. Nu finns det ju någonting sånt här gulligt som heter Twitter. Ja. Och folk håller på och twittrar, förutom jag. Och jag. Och, ja, och Sverigedemokraterna har ju även dom twittrat. Och då står det, på Twitter ger Sverigedemokraterna sin syn på kravallerna. Gustav Kasselstrand kallar upploppen, upploppen för mångkulturmanifestation. Ja. Richard Jomshoff twittrar mm. ut slödder. Med hashtaggen mm. Husby Menar då media mm. Menar då media Att de som gör det här Är något annat än slödder Det är ju det de menar Det är ju det ja. de syftar på Ja, Men det här är bra Jag tror Det här är bra. Det ska vi inte glömma Det här är alltså något positivt faktiskt Det här är något positivt För att jag tror, de, jag tror absolut opinionen Har ingen förståelse för de här kravallerna De bryr sig liksom inte svin. Och när de ser media skriva så här Så kanske de börjar fatta hur medier media är också. Och det är ju något positivt. i fler som får upp ögonen för detta. Ju ja. mer de gör bort sig på ett sätt. Ju mer kravaller desto bättre. Ja man kan väl säga så här. att <går> Om man nu ska försöka vara lite positiva också. För att vi ska väl inte vara. Det är så mycket negativt. För försöka vara lite positiva också. Och ja. säga så här. Att, att för SDs del så. Kan man väl, får man väl ge de här huliganerna i kredit det är fråga, inte om de inte är SDs bästa valarbetare. Mm. Va? ja eh, men... och, och, och inklusive Att förglömma våra journalister också mm, mm, mm. <laughs> Men eh, Så var det ju så att fittiga barn Skriver till poliser i Husby De skriver så här Två pojkar föreslår att polisen anordnar Möten på fritidsgårdar oh. För att förk förklara Hur de jobbar och varför de gör Som de gör Pojkarna <laughs> föreslår ett upplägg med prat Fika, spel Och kanske en fotbollsmatch vi tycker att det viktigaste är att ni visar kärlek till Va? dem. Då finns det ingen anledning för dem att hata er Men vad då fritidsskårar. De har ju inga fritidsgårdar Det är därför det här sker. Ja. Nu, för, nu försvarar de sig allt här. Mm. Ja. Grejen är att såna här åtgärder är också bra. Alltså, vi ska inte bara flamsa bort som där det är ju skit om Polisen ja. även kan vara mänsklig och få kontakt och sådär ja, men, men jag bra. menar. Vafan? Men bra, det ska inte behövas. Nej. Men sen... jag, menar, jag, har då aldrig liksom, jag har alltid haft respekt för pol poliser Jag behöver inte sitta ner och fika och spela spel och så. Visst, det kan väl vara trevligt Men, men det är inte så att jag har haft något behov av det För att få respekt för dem men sen är det ju så här... Och det här får vi ju höra från våra politiker. Inte minst från vår gamla lillig guldenhag. Han har ju sagt bland annat att att också att det måste skjutas in mera pengar. Mm. I, I de här utsatta områdena. Och det intressantaste är att... När det gäller eh, Husby... Så... Eh, har du ju det konstaterat att det har ingenting att göra med att de eh, lider brist att det är eftersatt på något vis tvärtom där har du ju skjutit sin pengar och där har de eller är ungdomsgård redan och så, det, alltså man, man har pumpat in redan massor av pengar och då är det ju mycket märkligt att jag menar enligt eh, gullenhag så borde det ju vara frid och fröjd i det området då Mm. Så jag förstår inte riktigt vad det är som har hänt då, Ja, i, i Husby, eller? då kan jag inte komma med det argumentet vad var det varje dagår 600 000 till jobb, utrikesfödda <laughs> eller vad det är. Ja, de där går då inte till jobbet nästa dag. Den saken är väldigt klar. Sist men inte minst då en invandrad politiker från Moderaterna, Hanif Bali, ja. han råkade ju säga lite för mycket tydligen. Mm -hmm. eh, när en person då han kommenterade någonting och svarade någon, någon person som kommenterade under inlägget att lagen är tandlös och polisen inte har kulturell kompetens, då svarade den här Hanif Bali kulturell kompetens om vad? Jag vill inte att polisen ska ha någon jävla kompetens för kulturer eller subkulturer där man idgar modbrand. Mm. Därefter skrev han Hitta legisterna och vräk föräldrarna och fortsatte uppenbarligen bemöder sig inte deras föräldrar att hålla koll på vad deras, deras 13-åringar är klockan 02.00 en onsdag. Om man inte ens bemödar sig att göra det så kanske man inte är kapabel att bo civiliserat mm. och sen såklart så måste han ju be om ursäkt. Strax innan lunchtid på torsdagen tog Hanif Bali bort meningen om att föräldrarna mm. bör räkas och att de inte är kapabla, kapabla att bo civiliserat. Han bad även om ursäkt för uttalandet på sin Facebook-sida. Ja, ja, det vill säga alltså, ja han gjorde väl det, det var väl ungefär samma manöver som, som lilla Billström gjorde här om månaden också för sina uttalande. Han fick ju göra en sån här, vad kallar det, pudel efteråt då. han fick väl på örat av chefen Äggskallen som... Han ja, men varför, varför är ingen som skyller på föräldrarna? För i grund och botten men, så är det ju såklart föräldrarna. Ja, det, är, ja. det är ju de som har uppfostrat barnen. Ja, ja. Då vi är de de är. Ja, men det är bara att hålla dem hemma också. Alltså ja. dålig uppfostran. Men det är bara du går inte ja. ut idag för det kravaller överallt. Ja, ja men när de, jag, när de ändå låter dem gå ut. Då är det, måste ju det vara ett slags se som ett medgivande. Ja, ja. Absolut. Att de tillåter ja. det här. Mm. Ja, nu är det så här. Nu ska vi komma ihåg också. Eh, eh, jag ta en sak i taget, men det är väldigt intressant. Ta, ta den saken fort, för det är dags för musik. Eh, ja, ja, men det här, är, det här är intressant. Först vill jag ju säga att, att, att Balifs uttalande i det här fallet, det instämmer man ju verkligen i. Bara det att jag skulle i det fallet vilja gå ett steg längre och säga så här till och med att, att de här huliganerna som är tappas och att Eh, att finns det chans att, att eh, kasta ut dem i landet så ska man göra det men inte bara dem utan hela familjen också för att era exempel. Det var det första. Sen skulle jag också vilja säga som eh, länsman var inne på det här också med ja, familjerna och eh, föräldrarna. Men nu ska vi tänka på det att eh, det här är alltså helt andra kulturer från, från Mellanöstern eh, med en helt annan struktur. Där vi vet alltså kvinnans ställning det vet ju alla eh, hur, hur, hur, vad den är värd. Mm. Kvinnan, ja. Så att om man säger här alltså i en sån här familj så har du aldrig den här eh, om man säger du har aldrig den här moden att se upp till eh, utan pappa han är ju, o... ju aktuellt. Han är härskaren. Ja, precis. Va? Och grabbarna och det är grabbarna som gäller. Tjejerna, de, de, de, de, de gäller inte. Och Kvinnorna ska ju hållas ner. Därför blir det ju så här då att de här grabbarna ganska snabbt så blir det ju till och med att grabbarna de styr ju över mamman sönerna alltså och hon, hamna, hon hamnar ju underläge och pappan, ja naturligtvis som ju alltså enligt alltså, islam, han ska ju försörja familjen, kvinnan ska ju vara hemma i hemmet va? och så vidare, och det är klart när han kommer hem, han är ju trött och, och, och, och, och, och så vidare och orkar ju inte av vi hela tiden så det är klart att grabbarna oftast de kommer ju eh, tidigt ut och, och jag menar alltså i en främmande kultur så, som det här är för dem jag vet, jag menar glömmer, jag har själv bott bland araber så jag har ju sett den här strukturen va och jag menar i deras eget hemland där de eh, liksom känner sig hemma och så vidare. Där fungerar de grabbarna eh, var, gick ut mycket och man, man, man, man satt på fiken och, och, och, och så vidare. Men här alltså så är de ju alltså helt främmande. Det, det är ju klart va. Så alltså i väldigt unga år så kommer de här grabbarna ut alltså på, på, på, på, på, på, på gatorna. Och föräldrarna Ja, alltså, alltså, de, de är ju redan överspelade mm. Förstår ja, ja, ja. Men eh, jag får väl nästan säga Fortsättning följer ja, För att det är tyvärr, ju inte alls eller... omöjligt Att det här är någonting vi kommer komma tillbaka till Nej och ens, jag bara säga, Nu kan det ju vara, jag vet inte om man sagt det här redan, Men det här kan ju vara början på något riktigt stort alltså. Det här kan ju bli sprida alltså. Jag satt igår och tittade och det spredde sig faktiskt Som en, ja, en löpeld i Stockholm Det var även rykten om att det började i Malmö Jesus, Och till och med i Göteborg och det här kan ju vara början på något, på något ja. riktigt stort Ja, då är det absolut Jättehög tid för musiken då lämnar vi som sagt upploppen och ber oss vidare till en väldigt aggressiv och uppenbarligen sjuk men som inte verkade speciellt sjuk. Verkade vara rätt klart i huvudet ändå, konstigt nog. Jag pratar alltså om det är alltså dags för ämnet avrättade och skrek Alla och Akbar. Två män ska tidigare igår ha mördat en kadett på öppen gata i Woolwich, London, varpå de skanderade Alla och Akbar. Terroristerna själva ska sedan ha skjutits av polis. Sky News rapporterar ikväll om vad som rubriseras som en terrorattack. Två män mördade bestialiskt en man, skanderade Allah och Akbar och bad sedan förbipasserande om att de skulle ta foto på dem. Enligt uppgift ska de ha halshuggit mannen. Konrad, vad var din reaktion till det här? Även om man ska säga det, det är vad som har hänt, det är, ju, det är väl lite obekräftat fortfarande. Men, men två, då tror muslimska män, kör på en, som jag förstår, en, en, en person som bara såg ut som en soldat, och hon tog väl första bästa framtal, går ut sen och hugger huvudet av honom, eh, och går sedan fram till folk och pratar. Då. Mördaren går fram med liksom blodiga händer och sin, sin köttkny fortfarande i handen och säger att han hänvisar till några verser i Koranen och han säger att enligt Koranen ska man, ska man ta ett öga för ett öga. Och sen ber han om ursäkt då att kvinnor var tvungna att se det här. Men om ni då tar tillbaka era trupper i landet så kommer vi sluta med detta. Och det är ju väldigt oklart vad det är han menar egentligen. Det är väl någon, antagligen något land i Mellanöstern som, som han, inte, han inte gillar att det är britter då. Men det otäcka i detta är att mannen ser ju ut, Michael till och med hette han, en helt vanlig svart Londonbo, pratar vanligt, verkar knappt speciellt upphetsad. Så det här är ju ingen galning, utan det här är ju något typiskt, alltså islamsk extremism, i dess renaste, renaste form. Det är givetvis fruktansvärt på alla ja. möjliga sätt. Och att just halshugga känns ju väldigt symboliskt. Det ska inte bara dödas, det ska även Antagligen någon slags förnedring eller någon slags krigarkultur där man visar hur, hur duktig man är. Sen kan man ju fråga sig vad han har rökt. Ja, han man... har rökt något. Ja, jag men, men, jag men, ja. han verkade förvånansvärt klar när jag såg Ja, det är det, nästan omslaget. Det, det, ja, ja, ja, ja, ja, ja, men det kan man bli av att röka. Mm. Just ja, vissa, vissa saker. Så det, så men det, det förminskar ju det, det, det som har hänt. Nej, hon är... det är lite, nästan lite synd att de sköter ihjäl honom man hade ju kanske velat veta lite mer men sen får man väl erkänna att det är lite gött med att de sköter ihjäl honom det kan jag ju faktiskt <laughs> ja, eh, jag tänkte på det här du skanderade alla opar för att nu har vi gått förbi eh, våra egna händelser här men det finns också en av de filmer angående i Husby eh, där man ser eller där de har filmat dessa ligister när de eh, kastar sten mot poliserna. Och de skriker samma sak. Allahu akbar. Ja, men det hörde man ganska mycket så, från så livesändningen. Att, ja, ja, ja, exakt. Precis. Mm. Så, så, så att det är ett lustigt sammanhang, om man så vill säga. Ja. Men, det, men det intressanta är också här, tycker jag, att det är skillnad ifrån våra egna styrande. Att äh, brittiska premiärministern David Cameron... Han var inte eh, långsam när det att avbryta sin Parisresa Nej. för att omedelbart eh, återvända då till, till London. Mm. Och <laughs> jag menar, eh, jag menar om, om man ställer det emot eh, hur Fredrik Reinfeldts agerande så. Ja, Men jag ja. bara tänker så här: Nej. tänk om en kille, ung kille som vill bli, han ska bli militär och, och utbilda sig till det då. Han ska åka hem för att hälsa på mamma och pappa. Mm. Och så möter han på en sån här. ja Det kan mycket väl hända. Mm. Hur skulle men, man reagera då? Jo, men jag måste säga att de här två händelserna ihop det gör ju att, att man kan ju tycka att folk måste få upp ögonen nu för att visst man kan kävla hur länge som helst om vad som är riktig islam och bla bla bla men vi, har, vi kan ju inte blunda för det är tydligt att folk som i alla fall ser sig själva som muslimer och som troende på islam är ju inblandade i de vidrigaste grejerna som händer i vår värld nu det här kan man ju inte blunda för längre och då är frågan ja, vad, ska vi, vad, vad, hur, vad ska vi hur ska vi lösa detta och då vill jag säga så här vi har en Edersmän ut i Europa som idag som visar vägen och det är holländaren Keret Wilders. Mm. Ja. Man... Och han alltså, alltså det, det är klart och tydligt att när det gäller just de här radikala extremisterna som finns överallt och, ja, men, och till och med här ofta sponsrade någonstans Saudi-Arabien eller någonstans för att sprida den här islamismen och hetsa upp hetsa upp uh, ungdomar framförallt till uh, och uh, värva då ner till uh, för terrorister. Uh, vi har Al-Shabaab ja. och, och, så, och så vidare sådär så, alltså Wilders, här är på och här ska det vara hårda tag mm. ut ur landet. De, alla, eh, alla connections, och bort med moskéerna, om det mm. så är. Ja, ja. Alltså, på, alltså, det ska inte finnas, och, och, och, som jag var inne på tidigare, att Tar man dessa huliganer eh, och, och, och, och så vidare? Det är inte bara dem. Ut med familjen alltså. Statuera exempel på exempel, exempel. Och då kan vi se om vi säger så här: va? Att du har muslimer, naturligtvis långt ifrån alla muslimer, är eh, is, i, islamister. Ja, om man säger de som finns kvar, alltså nu, eh, för, för, för att citera Wilders här. Han säger, ja men det är en annan sak att de kan vi hjälpa de hjälper ju bäst för vi ska ju komma ihåg att också många av dessa som har kommit som flyktingar som verkligen är flyktingar alltså muslimer som kommer som alltså har flytt ifrån det här från sina hemländer jag menar det drabbar ju det, det drabbar ju dem också de oskyldiga Jaja. så att säga. men det är ju dem i så fall de riktiga flyktingarna som vi verkligen kan hjälpa och ställa upp för genom alltså att radikalt, alltså med hårda tag alltså, ja ta striden ja men precis, vi kan ju liksom ta striden det, det är ingenting att, för att saken är den vi kommer ändå dit förr eller senare så kommer vi ändå att hamna i krig med dem mm. det är inte frågan om utan det är frågan när det har ju redan börjat kan man ju. Ja. det är bara att du märker det man... Nej, men som jag sa tidigare att, att det som händer omkring oss här det är repetitioner det är repetitioner och inget, är ingenting får det här accelerera och bli ännu värre än ja, du kan tänka dig själv mm. om du vågar Ja, jag undrar till exempel när första polisen dör i Sverige, det, det kan hända idag, det kan hända snart. Det har de ju sagt det flera Ja, det var ju det de sa, ja. Och en, jag bara säger en liten kommentar angående eh, upploppen här i Husby. Jag kollade på en expressen live i förrgår tror jag det var. Och då var det lite roligt för då eh, stod en journalist och kommenterade vad olika partiledare hade sagt om detta. Och så nämnde han att han pratade med en demokrat och så trodde han väl att han gjorde... Eh, vänstermedien någon slags tjänst, för han påpekade att alltså det är bara Sverigedemokraterna som ser detta som ett integrationsproblem. Det är det inga andra partier som gör. Och där tänkte jag, där gav han ju Sverigedemokraterna otroligt många röster. Ja, visst. För att alla ser ju vad detta handlar om. Jag menar, folk är ju inte helt utvecklingsstörda givetvis. Det är bara en liten parentes. Ja, men i alla fall, då, om vi ska ta och lämna den här galningen och gå vidare till en man som sköt sig själv på grund av folkutbyte. Vad kan du berätta om det, Konrad? Ja, det var ju en väldigt eh, sorglig historia, om man vill säga. Eh, en så kallad högeraktivist. Jag kan inte så mycket om den här mannen. Men en så kallad högeraktivist kan han säkert ha varit. Och jag vet att han även har varit motståndare till homosexuellas rättighet att gifta sig. Eh, Dominic Wenner gick ju in i Notre Dame och helt enkelt sköt sig själv. Eh, och lämnade efter sig ett självmordsbrev. Och när jag såg det här, jag såg det blixtar förbi på Facebook. Då hette det att det var på grund av just det att homosexuella skulle få rätt att gifta sig. Men så läste jag hans självmordsbrev, och det är lite svårt svårtolkat exakt vad det är han ville ha sagt. Men han säger det i alla fall i en, en mening, lite fritt översatt från engelska: eh, Trots att jag gärna försvarar folks identitet i deras hemländer, så vill jag även ställa mig upp mot det brottet som pågår nu, det vill säga ut, att, att man byter ut vårt folk. Och det här låter ju inte alls som det har med homosexuellas rättighet att gifta sig att göra utan det här verkar ju bara ha att göra med den sjuka invandningsfrågan. Och Marie Le Pen hade ju hyllat detta. Det är ju ganska modigt förmodligen att säga. Jag vet inte hur, ja. hur det funkar där riktigt, men han sa att hon sa liksom att den här mannen har han, han har offrat det, yttersta, det vill säga sitt liv för att försöka få fransmännen att vakna upp. Eh, eh, fråga bara här ha, ha, den här källan som du citerar över Um, höger vad sa högeraktivist Högeraktivist eller högeraktivist? vad är det källan syr? Högeraktivist skriver att till nyheter. okej ah, okej okay, okay, okay, uh, ja okej bra. och Jo men då är det bara en sak. Jag är inte alls förvånad Återigen bekräftat här har du DDR-tv Här har du alltså hela detta Vänsterslöder Som styr våra medier som ska ut För det vet vi i högerextremist Ja visst Det, det är väldigt lätt att, att Att bli höger Allt ont kommer ifrån höger Tack det har vi Tack våra Sosar, Tack Olof Palme och allihopa mm. För den indoktrineringen mm. Det var sen sen bör ju tilläggas också att den här mannen... Ja, han var ju äldre. Han var ja, 68 60... 78. 78 ja. år till och med. Ja, ja just det. Ja. Menar, det känns ju väldigt sorgligt. Men snabbt att, det sluta, om... att det skulle sluta så, ja. Ja... På SVT här det står inte att han sköt sig på grund av homosexuella rättigheter Men det nämns ju att han var motståndare i debatten kring homosexuella rättigheter ja, men alltså, jag... alltså, det, De säger ju inte rakt ut Men å andra kan du bara läsa brevet som är publicerat Det står ju ingenting om homosexuella ja. rättigheter där men Och sen känner man ju också just Vi vet ju hur illa det är i Sverige med invandringen Men då tänka Frankrike det är ju ännu ja, värre liksom. ja, ja, ja. Och då Men, tänk, jag... tänker den här mannen som har, har ändå levt ett relativt ja. långt liv och fått sett hur det var innan och hur det är nu. Hör, kan... det, det räcker kan, du, det, då kan jag komma in här bara för att jag har ju varit med ganska länge också va? Ja, längre än er i alla fall va? Jag har i alla fall växt upp i ett Sverige som ni inte har upplevt mm. Mm. som ni bara har hört talas om mm. jag har levat i det och har alltså sett den här förvandlingen vad tror ni jag känner då? Mm. Mm. Så att, alltså, alltså jag har full förståelse för den här mannen som säkerligen han har arbetat och gjort rätt och betalat skatt och, och allting och eh, vi, vi vet ju inte han kanske har barn och barnbarn och det, det, det framgår väl inte i det där eh, men och, och, och, och, och ser alltså att det, att, att det barkar ut. På, på, på det här viset ja man kan bli deprimerad av mindre samtidigt har du ju även sagt när vi har pratat förut att ja. du tycker att det känns ju nästan på ett sätt ännu värre för oss alltså just att vi aldrig har fått upplevt ja. det där menar, Nej. du och, och din generation har mm. ju fått sett det men det har vi inte. Ja, vi har, vi, vi, vi, vi har ju... Ja, om man säger som har velat se det, det jag menar, det är, det är många i min generation som jag faktiskt riktigt skäms över. För jag, jag, alltså jag kan säga, jag tillhör ju själv generellt generation 68 och... och men vad tror ni, hur tror ni reaktionen då egentligen blir från, om man säger vanligt folk, om det, ja nu var det ju målades ut det här med det homosexuella då, men just att det var på stor, alltså av stor grunden var då att det var på grund av att han var emot folkutbytet då. Tror, tror ni att folk tycker att nej men det är helt galet gjort mm, av han, klart. eller alltså det är vansinnigt eller, eller blir det ingen förståelse alls att, eller ställer nej. de sig bara frågan då bara, ja. Alltså, jag tror tyvärr det är vänstern är så omänskliga Så de typ jag skrattar åt detta Haha vilken konstig galning eh, Och särskilt då man kanske tror att det är Mot homosexuellas rättighet Vilket, vilket är, är Det kanske är lite större Jag vet inte man, har med, man tycker han är galnare för att han gör det där På grund av det, om folk visste hur det verkligen låg till Kanske man skulle ha lite mer sympati Men å andra sidan får ju mycket, mycket uppmärksamhet Det kan ju komma något bra i detta också eh, Det vet vi inte Medan de säger de här, vänstern säger ju alltid att Ja men den höger, ja, de är så extrema De är så våldsamma Men samtidigt om man tittar på Vilka är det som spränger sig själva Och andra då när de ska gå ut med en smäll mm. Jo det är islamisterna Medan den här så kallade högerextremisten Han skadar ingen annan Än sig själv mm. Men ville då lämna ett budskap och, Ja det var ett helt nytt Sätt att lämna ett budskap och Jag tycker, men jag tycker samtidigt det känns Så sorgligt att det har gått så här långt. Jag menar speciellt att man tänker då. ja men egentligen alla europeiska länder. Frankrike då till exempel. Tänk hur de var förut. Mm. Det var en riktig stormakt. Det gick jättebra för dem. Mm. Mm. Och idag är de. Det är bara skit idag. Mm. Mm. Och då sitter ju han där och, och känner det. Och ser vilken utveckling det är. Och det här kände han som att det här var väl det bästa sättet han kunde göra för att försöka få till stånd någon förändring. Mm. Tänk vad sorgligt då om det faktiskt inte sker någon förändring att han då dog. Helt förgäves. Mm. Men det, det eskalerar nu. Det märker ni ju säkert. Och det, när det väl börjar eskalera kommer det göra det ganska fort. Uh, vi får se nästa gång vi sänder. Det kan ju faktiskt hända något, något gigantiskt. Ja, alltså om man säger, det är ju tyvärr så att uh, det, väl, det, det, det måste väl gå lite längre innan folk uh, fler fattar allvaret i det här. Hur man inte kan förstå det, det nu, men alltså priset är högt. Mm. Alldeles, alldeles på tok för det. Och det är vi som får betala priset Det är ja. vi vanliga ja. medborgare Det är ja. våra brandmän Och det är våra poliser ja. Och det är våra busschaufförer Och det är våra kvinnor då Som blir ja. eh, utsatta för våldtäkter Och så vidare Så att eh, ja eh, Det är dags för en förändring Och nu är det också dags för att runda av det här programmet Faktiskt mm. Ehm vi hoppas att ni tyckte det var intressant att höra och så får vi se om det blir som sagt att vi får återkomma till det här med kravallerna. Jag hoppas inte det för jag menar det är ju klart att det är inte roligt att det sker men samtidigt på ett sätt såklart så är det ju lite röstfiske. Ja, det är det som krävs, så får det vara så. Ja, ja, men det är som jag säger alltså, men, men bara att poängtera is. att det... inte alltså jag säger inte på bekostnad av att någon skadas till exempel Nej, att de, inte. De, de pratar om att en polisman ska dö till exempel. Mm. Alltså såklart inte det, inte det. Mm. Uh, men uh, ja, tack och bock för idag. Ja, tack för här... idag och har det bättre där ute Ja, har det ja. bättre och uh, poliser i landet här över vi önskar er lycka till och hoppas att ni håller er så säkra som möjligt. Och ett stort heder och tack för att ni finns och det ni gör.